Välkommen till Kalmar slott, som inte bara var medelpunkten för Kalmarunionen under 1300-talet. Här har också stått många blodiga slag genom historiens gång. Slottet som belägrats hela 22 gånger har aldrig tagits genom stormning, men ändå fallit för fienden. Under det så kallade Kalmarkriget i början av 1600-talet kapitulerade befälhavaren på slottet överraskande och gav slottet till danskarna. När vi nu går tillbaka i tiden till då så vill jag att du föreställer dig scenen. Det är den 3 augusti 1611. Kalmaras stad bakom oss är skövlat och nedbränt och kruteröken ligger fortfarande tung över slottet. När vi nu hör en soldat som var med om belägringen berätta. Tack, ja, jag heter Sven Knäckt och är alltså en av... Soldaterna som härdat ut belägringen här inne i slottet. Och trots att det är ett tryggt och säkert fäste så föll slottet ändå alltså till slut idag för fienden. Efter tre månaders belägring och det genom förräderi. Krister Some, som nyligen ersatt den tidigare ståthållaren Bo som båt kapitulerade trots att vi precis fått förnödenheter och säkerligen skulle klara av ett antal fler anstormningar. Förrädaren Somme skyllde på att vi inte hade något krut till våra kanoner. Förräderi är just vad det Åtta fartyg hade ju klarat sig ända fram till slottet förra månaden och hade även med sig förstärkning på 500 man. Förresten så ställde vi alla här in i stort hopp till den unge kronprinsen Gustav Adolf som belägrade belägrarna så att säga. Han anslöt förra månaden till gamle kung Karl och det svenska lägret strax utanför stan. Fast det gick lite lustigt till när han anlände till Kalmar har jag hört. Kronprinsen hade visst framgångsrikt besegrat och skövlat den danska staden Kristianopel nere i Blekinge. Och när han kom ridande med 28 erövrade danska fanor i täten på sitt tåg så trodde svenskarna att det var det danske som kom. Det blev visst ett fasligt skjutande innan missförstånden där reddes ut. Jag har förresten hört att förrädaren Sommer nu gått i dansk tjänst och fått tusen riksdaler och ett skepp om den dans Kungen. Tvi. Nej, jag måste Tack för den berättelsen. Sven Knäkt, som vi hörde, fick tillsammans med de andra svenska soldaterna på Kalmar slott friläjd av danskarna till Öland, varifrån de fick klara sig bäst om kunde. Om det verkligen var förräderi när Krister Sommer kapitulerade, tvistas det om ännu idag. Ståtalaren fick hur som helst även en gård i Danmark av den danske kungen. Men det slutade inte så bra för honom. Gårdens folk slog ihjäl honom några år senare. Danskarna lämnade hur som helst ifrån sig Kalmar två år senare och slottet förblev ett viktigt gränsfäste ända fram till spreden i Roskilde 1658. Vill du veta mer om slottet och dess spännande historia? Gör gärna ett besök in i slottet och låt guiderna där berätta mer.